Микола Гоголь, ніч перед Рождеством, переклав з російської мови Володимир Держи рука, з друкарні нового життя 1914 рік. Минув останній день перед Рождеством. Була морозна, ясна ніч. Глянули зірниці. Місяць піднявся величаво на небо посвятити добрим людям і цілому міровий, щоб всім весело було колядувати і прославляти Христа. Мороз тиснув кріпше, як рано, та зато було так тихо, що скрипіт морозу було чути на півмилі. Під хатними вікнами не показувалася ще ні одна юрба парубків, тільки місяць заглядав крадько до дошив, викликуючи немов, Вистроєних дівчат на скрипучий сніг, а крізь дима родної хати бухнув дим, хмарою понісся по небі, а разом піднялася й відьма на мітлі, коли б тоді їхав сорочинський засідатель трійкою панських коней. В шапці, зробленій у ланський формі, в синім футрі, підбитим чорним кожушком, з нагайкою, по-диявольськи сплетеною, що нею звик підганяти свого ямщика, то він певно був би її помітив, тому що перед Сорочинським засідателем ні одна відьма не сховається. Він знає точно, кілько у кожної баби свиня родить поросят, і кілько полотна лежить в скрині, та й кілько лишить в неділю в коршмі добрий чоловік із своєї одежі і господарських знарядів. Та сорочинський засідатель не їхав, бо яке йому діло до чужих, у нього своя волость. А відьма піднялася тим часом так високо, що вгорі було видко тільки чорну рухливу цяпку, а куди тільки поверталася цяпка, там пропадали зорі одна за другою. Небавом відьма назбирала їх повний рукавець, блистіло їх ще, може, три або чотири, а з противного боку появилася друга цяпка. Росла, росла і вже перестала бути цяпкою. Короткозорий, щоби надів на ніс місто окулярів колеса з комісарової брички. Не розпізнав би, що це таке. Спереду чистий німець. Німцем називали всякого іноземця, ще називали німотою. Вузенька мордочка. Щоб безнастанно вертілася на всі боки і нюхала все, що попало, кінчилася таким кружальцем, як у наших свиней. Ноги такі тоненькі, що наш віт переломав би їх при першім козачку, коли б такі ноги мав. А засе ззаду виглядав як губернський стряпчий мундірі, бо у нього висів хвіст такий острий і довгий, як теперішні фалди від мундіра тільки може по цапині боріться під мордою, по невеличких ріжках на голові, і потім, що цілий він не був біліший від камінняра. Можна було догадатися, що це не німець і не губерський стряпчий, а прямо чорт, для котрого лишилася ще тільки однісінька ніч блукати по світі і доводити людей до гріха. А завтра? Як ранком задзвонять утрені дзвони, побіжить він у свій берліг, підобгавши хвіст під себе. А тим часом чорт підкрадався тихо до місяця і вже витягнув руку, щоб його зловити. Та сей час відскочив, неначе попікся. Пісав пальці, забовтав ногою, забіг з другого боку, знов відскочив і сховав руку. Однак чорт не покинув своєї роботи мимо неудач. Він побіг і зловив місяць руками, скривився і хухав, перекидаючи його з одної долоні на другу, як мужик, що бере вуглячок до своєї люльки. В кінці поспішно сховав його в кишеню і побіг далі. Не наче нічого не сталося. В диканці ніхто не чув, як чорт вкрав місяць. Правда, що волосний писар, вилізаючи рачки з шинку, бачив, що місяць не знать, з якої причини, танцював по небі і божився перед цілим селом. Однак мужики покивували головами, а навіть піднімали його на сміх. А яка ж була причина, що чорт забрався до такого грішного діла? А ось яка. Він знав. Що багатий козак був запрошений на кутю до дяка, де будуть віт, козак сверби гуз, своя дяка, що приїхав з архієрейської дяківської школи, і співав грубим голосом. І ще дехто, де, крім куті, буде й варенуха, горівка, заварена шафраном, і багато смачних страв, а тим часом його дочка, красавиця на ціле село, лишиться дома. А до дочки, певно, прийде Коваль, силач і парень хоч куди, що його чорт більше не злюбив від проповідей отця Кіндрата. Вільним хвилями Коваль брався й до малювання, і був найліпшим малярем на цілу околицю. Сам сотник Ел, як був ще в живих, просив його нарочно до Полтави помалювати частокіл, довкруги двора. Всі миски, що з них диканські козаки сербали борщ, малював коваль. Він був дуже побожний чоловік і часто малював образи святих. Тепер ще можна побачити в те церкві образ святого Луки. Та вершком його артизму був образ намальований на церковній стіні правим притворі. І цей образ представляв святого Петра, в день страшного суду з ключами в руках, як виганяв з ада злого духа. Наляканий чорт вертівся на всі боки, прочуваючи свою загибель, а замкнені перед тим грішники били й гонили його батогами, полінами і всім, чим попало. Тоді як маляр трудився над тим образом і малював його на великій деревляній дошці, чорт всіма силами старався йому перешкодити. Торкав його руку, метав ковальський жар на малюнок. Однак, мимо того, образ викінчено, дошку перенесли в церков, прибили до стіни притвора, і від того часу чорт присяг месть ковалевий. Одна тільки ніч лишилася йому побігати по білім світі, а навіть цей ночі роздумував він над тим, щоб зробити яку прикрість ковалевий, і тому вирішив красти місяць. Тій надії, що старий чуб лінивий і неохочий до уставання, а до дякової хати не так дуже близько. Дорога вела поза село, біля млинів, а далі біля кладбища. Коли б так ще місячна ніч, заманула чуба варенуха і горівка заварена шафраном. А серед такої пітьми нікому навіть не вдалося абися стягнути його з печі і викликати на двір. А коваль, що віддавна не був з ним в згоді, не важиться, хоч як сильний, іти до його дочки, коли батько в хаті. Таким чином, як тільки чорт сховав місяць в кишеню, довкруги стало так темно, що не кожний збій би знайти стежину навіть до коршми не то додяка. Відьма аж запищала, як побачила себе в пітьмі. А чорт побіг скорим кроком до неї, зловив за руку і зачав шептати їй до вуха то саме, що, звичайно, нашіптується цілому жіночому родови. Чужий порядок в світі. Все, що ж є, намагається переймати все один від другого. Недавно тому бувало, один судія та городничий Миргороді ходили зимою в кожухах, критих сукном, а проче – нижче чиновництво. Носило звичайні. А тепер і засідателі під коморі справили собі нові шуби з решетилівських шкірок і покрили їх сукном. Канцеляристи волосний писар третього року набрали синю і китакі по 6 гривень аршин. Паламар – канцеляристи волосний писар третього року набрали синю і китакі по 6 гривень аршин. Паламар казав собі зробити атласові літні шаровари. І кабат. Словом, все дреться до людей. Коли то вже не будуть люди до сусти пристращатися. можна навіть заложитися, що навіть і чорт пускається на таке. Тільки дуже досадно, що він має себе за красавня. А тим часом пика його, аж гидко глянути. Пика, як говорить Тома Григор'євич. Мерзость мерзостю, однак і він строїть любовні міни, однак на небі і ніч небом так зробилося темно, що годі було доглянути, що далі діялося між ними. Так, ти, куме не був ще в новій дяковій хаті?» Говорив козак Чуб, виходячи з своєї кімнати до худощавого, високого, в короткій кожушині мужика із зарослою бородою, що певно від двох тижнів не бачила на собі обломка коси, що неї, звичайно, мужики голять свої бороди, як не мають бритви. «Там тепер буде крепка попойка!» – продовжав Чуб, підсміхуючися. «Щоб нам тільки не спізнитися!» І чуб поправив свій пояс, яким був підперезаний поверху кожуха. Натиснув кріпше свою шапку, стиснув руці на гайку, страх і погрозу для докучливих собак, та як глянув вгору, остовпів. «Що за біс? Гляди, гляди, понасе! Що такого?» – сказав кум і підняв також голову до гори. «Як що? Нема місяця! Що за чудасія? «Дійсно, нема місяця?» «Так, так і нема!» – говорив Чубни, наче трохи розгніваний рівнодушністю кума. «Тобі, небоже, сей байдуже! А що ж мені робити? І треба тут було!» Продовжав Чуб, утираючи вуси рукавом. Щоб тому собаці не довелося вранці випити чарку сивухи, якому чортові тут мішатися? Так не наче сміх. Сиджу в хаті біля вікна, дивлюся на двір. Чудесна ніч, ясно, Сніги скриться до місяця, всюди видно, як вдень. Не всп вийти за двері і ось хоч чока викали. А що би він поломав всі зуби до черствого пирога. Чи довго чув, ворча вибісився, а між тим продумував, як рішитися? Йому страх хотілося побазікати трохи в дяковій хаті, де без сумніву сидів вже і Віт, і приїзший бас, і дохтяр Микита, що їздив що два тижні на ярмарок до Полтави, і гнув такі харамани, що всі бралися за животи від сміху. неначе вже видить чуб варенуху на столі. «Все то було приманчиве, правда!» Однак темна ніч навела на нього сюлінь, що є спільна всім козакам. Як гарно було б тепер полежати, підтоптавши під себе ноги на печі, покурювати спокійно люльку і середу поюючої дрімоти, тобто охоплюючої дрімоти, слухати колядок і пісень веселих парубків і дівчат, що бігають гуртами попід вікна. Він без сумніву рішив бися на все останнє, коли б сам. Та тепер їм обом не так буде кучно і лячно йти серед темної ночі. А впрочім, він не хотів перед другими показувати свою лінь і трусливість. Він звернувся знов до кума. «Нема кума місяця! Нема! Чудно!» Дай понюхати табаки. У тебе куме, добра табака. Де ти купуєш? Яка там до чорта добра. Оцвітив кум, закриваючи вічко від берестової табакерки, вимереженої узорами. І стара курка не пчихне. Пригадую собі, продовжував чуб далі. Мені раз покійний шинкар Зозуля привіз табаки з Ніжина. Ех, табачка раз була, добра табачка. Так що ж, куме, як буде? Диви, темно на дворі, то лишімося дома, Оцвітив кум і зловив заклямку від дверей. Коли б кум не був, сего сказав то Чуб, певно, був би рішив остатися, та тепер його щось кололо зробити наперекір. Ні, куме, так і треба йти, конче йти. Тільки се вимовив, а вже був на себе лихий, що такі слова вимовив. Йому було дуже неприятно волочитися в таку ніч. Та його потішало все, що він нарочно цього забажав, а не зробив так, як йому дораджували. Кум не показав на лиці найменшого гніву, як чоловік, якому все одно чи сидіти вдома, чи плентатися з дому. Оглянувся, пошкробав ручкою від нагайки плечі, і оба куми вибралися в дорогу. Тепер погляньмо, що робить, оставшись дома, красуня-дочка. Оксані не минуло ще 17 літ, як в цілі майже світі, і по сій стороні диканьки, і по тій стороні диканьки. Тільки й мови було, що про неї. Парубки гуртом проголосили, що кращої дівки і не було ще ніколи, і не буде ніколи в селі. Оксана знала і чула все, що про неї говорили, і була вередлива, як звичайно, красавиця. Коли б вона ходила не в плахтій запасті, а в якій будь капоті, то розігнала би всіх своїх дівок. Парубки ганялись за нею юрбами та стратили небабом терпеливість, поволе оставляли горду красавицю і зверталися до других, не так дуже гордовитих. Один тільки коваль був упрямий і не покидав свого волокицтва, незважаючи на все, що із ним Оксана не лучче поводилась, як з другими. По виході батька довго викручувалася і причепурювалася Оксана перед невеличким дзеркалом в волов'яних храмах і не могла налюбуватися собою. І що се людям вроїлося, що я хороша? Вройтеся, це виникнутий чиїсь голові, говорила вона розсіяно, отак тільки щоб щоби трохи поговорити із собою. Брешуть люди. Я зовсім не хороша. Та в дзеркалі мелькнуло свіже, живе і молоде лице з лискучими чорними очима і невимовно чарівним усміхом що врізувався в саму душу, і воно сказало щось противного. — Чи ж мої чорні брови і очі? — продовжала красавиця, не випускаючи дзеркальця. — Так хороші, що рівних їм вже на світі нема. Що ж тут гарного, чим задерті в носі і в щоках? І в устах, а мої чорні коси чи дійсно гарні? Ох, їх можна злякатися вечором. Вони неначе довгі гадюки обвелися довкруги моєї голови. Я бачу тепер, що у мене зовсім краси нема. І відступила трохи від зеркала, та й крикнула. Ні, я хороша! Ах, яка хороша! Чудо, яку радість принесу я тому, хто візьме мене за жінку. Як мій муж буде любуватися мною? Він оп'яніє з радости, зацілує мене. На смерть чудна дівка, прошептав тихо коваль, увійшовши в хату. І пишноти досить у неї стоїть вже з годину, глядить у зеркало і не надивиться, ще й до того прихвалює себе. Та, парубки, чи ж рівня я вам, ви гляньте на мене? Продовжала красуня моргуля, тобто весела дівчина. Як я плавно виступаю. У мене сорочка червоним шовком вишивана, а якісь тяжки на голові. Ви по не побачите багачого строю. Того всього накупи мені батько, тому щоби зі мною оженився найкращий парень у світі. І, підсміхнувшись, повернулася на другий бік і побачила коваля. Крикнула і станула перед ним, як вкопана. Ковалі руки опустив. Трудно сказати, що відбивалось на лиці красивої дівчини. На нім було видно і строгість, а крізь неї пробивався якийсь жаль. Над засумованим ковалем, ледве замітна краска досади, тоненько розливалася на усточках. Йому стало так невимовно хороше, що поцілував її мільйон разів. Ось що найлучше можна було тоді зробити. – Ти чого прийшов сюди? – зачала докоряти Оксана. – Чи, може, хочеш? – щоб я тебе випхала лопатою за двері? Ви всі митці до нас підбиратися. Цей час пронюхаєте, коли батька нема вдома. О, я знаю вас. Що готова моя скриня? Буде готова, моє серденько. Після свят буде готова. Коли б ти знала, як я натрудився коло неї, дві ночі не виходив з кузні, за все такої скрині не буде навіть у попівни. Таке зеліло поклав на оковку, якого навіть не клав на сотникову тарадайку, коли ходив на роботу в Полтаву. А як буде розмальована, хоч ціле село сходи своїми білими ніженьками, не найдеш такої. По цілім полю будуть розкидані червоні й сині цвіти. Горітиме, мов жар. Не серця на мене. Позволь хоч поговорити, хоч подивитись на тебе. Хто ж тобі воронить? Говори і дивися. І сіла на лавку, глянула знов дзеркало і зачала поправляти на голові свої коси. Зиркнула на шию, на нову сорочку, шовком шиту, і ніжне чувство самовдоволення показалося на устах свіжім мличку, а далі розгорілося в оченятах. – Позволь, нехай я сяду біля тебе, – заговорив коваль. – Сідай, – одвітала Оксана, задержуючи в устах і в погляді той сам вираз. «Красавиця! Ненаглядна Оксана! Позволь! Нехай тебе поцілую!» Промовив скріплений коваль і притиснув дівчину до себе, щоб всі поцілувати. Та Оксана відхилила свої щоки, що були вже в невеличкім віддаленню від уст коваля, і відобхнула його. «Чому ти ще забажав?» Йому коли мід, так і ложки треба. Забирайся, у тебе руки, мов із заліза, та й сам ти заносиш димом. Гадаю, що мене саджує за мараб. Тут піднесла зеркальце і знов зачала перед ним причепурюватись. Не любить мене, думав коваль, похиливши голову. Їй все смішки, а я стою перед нею, мов дурак, і очей з нею не зводжу. Чудна дівка, чого би я не дав, щоб тільки дізнатись, що у неї на серці, кого вона любить? Та ні, вона нікого не любить, сама собою любуєся, мучить мене бідного, а я тугою і світа не бачу. Я ж її так люблю, як ні один чоловік на світі не любив і не буде ніколи любити. Чи це правда, що твоя мати відьма? заговорила Оксана і зареготалася, а коваль почув, як в його нутрі все засміялось, сей сміх відразу обізвався в серцю і в тихо дріжучих жилах. А після сього досада обхопила його душу, що він не може поцілувати сього так чарівно усміхненого личка. «А що, мене мати обходить? Ти у мене і мати, і батько, і все, що найдорожче в світі!» «Коли б мене призвав цар і сказав, «Ковалю, Вакуло, проси мене всього, що є найкраще в моїм царстві!» Все тобі віддам, скажу тобі виставити золоту кузню, і ти будеш кувати срібними молотами. Не хочу царю, одвітив би я ні дорогого каміння, ні золотої кузні, ні цілого твого царства. Дай мені радше мою Оксану. Бачиш, який ти, тільки мій батько не взяв його кат. Побачиш, як він ожениться з твоєю матір'ю, проговорила Оксана, підсміхуючись лукаво. Однак, дівчат ще нема. Що це значить? Давно пора колядувати. Мені навкучилося вже. Бог з ними, моя красавице. Е, не так. І з ними певно прийдуть парубки. От тоді підуть сміхи. Уявляю собі, яких нагнуть смішних хараманів. Так тобі весело з ними. Та вже ж веселіше, як з тобою. Ох, хтось стукнув, певно дівчата з парубками. Чого мені більше ожидати, говорив коваль сам до себе. Вона сміється наді мною. Я їй не варт і запережавілу підкову, но коли так то, по крайній мірі, не доведеться другому із мене кепкувати. Нехай тільки я дізнаюся певне, кого вона любить більш за мене. Його роздумування перервав стукіт до дверей і різкий голос. «Отвори!» «Пожди, я сам отворю», – сказав коваль і вийшов до сінеї з наміром почастувати з тусанами першого чоловіка, що навинеться йому під руки. Мороз потиснув сильніше, горою стало так студено, що чорт скакав з одного копита на друге і хукав кулак, щоби хоч сяк так розігріти замерзлі руки. Та й не трудно перемерзнути тому, хто товчеться від рана до рана в пеклі, де, як звісно, не так холодно, як у нас зимою, іде, надівши шапку і станувши перед жаром, як справжній куховар, Припікав він грішників з таким вдоволенням, з яким, звичайно, баба присмажує на рождество кобасу. Відьма сама почула мороз, незважаючи на все, що була тепло одіта, і тому підняла догори руки, підставила ногу і прибрала таке положення, як чоловік, що жене конем. Не зарухала ні одним членом тіла, спустилася воздухом, не наче по горі, і прямо в димар. А чорт так само пігнався слідком за нею. А що це єство проворніше від всякого паничика, то не дивниця, що в самій мотворі димаря в'їхав на шию своєї любовниці. І так обоє опинилися у просторі печі, між горшками. Відьма відхилила потихеньку затулу, щоб поглядіти, чи не призвав її син Вакула Гостей до хати, та побачивши, що нікого не було, тільки кілька міхів посеред хати, вилізла з печі, скинула теплу кожу, причепурилася, і ніхто тепер не погадав би, що перед хвилиною вона їздила на мітлі. Мати ковалява Кули мала не більше сорока літ. Була вона... Ні хороша, ні погана. В таким віці трудно бути хорошою. Однак вона таки уміла причарувати до себе самих статочних козаків, яким не завадить сказати. Зовсім на красі не залежить. До неї заходив і голова, і дяк Осип Никифорович. Очевидно тоді, як дячихи не було дома. І козак Корній Чуб, і козак Косян свербигуз. На честь їй сказати треба, що вона уміла з ними ловко поводитися. Ні одному з них на умі не моталося, що у нього є соперник. Чи той йшов набожний мужик або дворянин, як називають себе козаки, убрані в кобаняк з відлогою, в неділю до церкви або, як лиха погода, до коршми. Як же не зайти до солохи, не попоїсти смачних вареників зі сметаною і не пожартувати в теплій хаті з говірливою і вічливою хазяйкою. І дворянин нарочно намагався перед тим, нім доходив до корчми, зайти по дорозі, а піде бувало солоха в свято до церкви, надівши ярку плахту з китайчатою запаскою, а поверху синю юбку. Що на ній ззаду нашиті були золоті вуси і стане прямо біля правого крилоса. То дяк, певно, сей час таки закашлявся і мимохідь прищурював в той бік очі. Голова пригладжував вуса, закручував за вухо оселедець і говорив до свого сусіда. Е, добра баба. Чорт не баба. Солоха ж кланялася кожному, і всякий з них думав, що вона кланяється тільки йому одному. Охочий мішатися в чужі діла, замітив би тоді, що Солоха особливо приязно відносилася до козака Чуба. Чуб був удівець, вісім скирт хліба вже стояло перед його хатою, дві пари випасаних волів, все вихиляли свої голови з поза плетінки на вулицю і ревіли, як побачили куму-корову або товстого дядька-бика. Бородатий цап трапався на саму кришу і мекегав відтирізким голосом, як городничий, передражнюючи індиків. В чубових скринях лежало чимало полотна, жупанів і старинних кунтушів. Покійна жінка него була, чепуруха, в городі, крім маку, соняшників та капусти, засівалось кожного року дві ниви табаку. То все бажала Солоха прилучити до свого хазяйства, роздумуючи про все, як би було добре, коли все то перейшло в її руки, а тим часом... Завойовувала прихильність старого чуба, а щоб яким чином її син Вакула не прихилявся до його дочки і не забрав цілого хазяйства, вона вдалася до звичайного средства сварити, як найчастіше, чуба з ковалем. Може бути, що її хитрощі були причиною, що подекуди Зачали перешіптувати старухи, особливо коли вживали горівочки на веселих сходинах, що Солоха певно відьма, що опарубок Кізя Колупенко видів в неї ззаду хвіст, великий як бабське веретено, що вона ще поза минувшого четверга перебігла дорогою чорною кішкою, що раз прибігла до попаді свиня, Запіяла когутом, наділа на голову шапку отця кіндрата і утікла назад. Лучилося, що тоді, коли цокотухи розправляли обсім, прийшов який-то тим кокоростявий пастух від коров. Він не забув розказати, як літом перед самою Петрівкою ліг спати в хліві, підложивши під голову скрутіл соломи, бачив на свої очі, що відьма з розпущеним волоссям в одній тільки сорочці зачала доїти корови, а він не міг повернутися. Так був зачарований і помазала його губи чимсь таким гидким, що він плював після цього цілий день. Но все-се сумнівної вартості тому, що бачити відьму може тільки один сорочинський засідатель – і тому всі козаки махали руками, як почули такі історії. Брешуть сучі баби. Це був їх звичайний одвід. Як вилізла з печі і поправила все на собі, солоха, як добра хазяйка, зачала порядкувати і уставляти все на своїм місці, тільки мішків не рушила. Се приніс вакула, нехай і сам винесе. А чорт, коли влізав в димар, обернувся случайно і побачив чуба недалеко хати, як йшов з кумом по-під руку. Всей час вилетів з печі, перебіг їм дорогу і зачав кидати з усіх боків купами замерзлого снігу. Знялася метелиця, у воздусі забіліло, снігом кидало спереду і ззаду, заліплювало очі уста і уші пішоходам. А чорт влетів знов в димар в тій надії, що Чуб повернеться з кумом назад, застане коваля і, певно, почастує його так крепко, що він довго не буде міг взяв до рук кисти і малювати страшні образи. Дійсно, як тільки знялася метелиця і вітер зачав дути прямо в очі, то Чуб вже розкаявся, натиснув сильніше шапку на голову і проклинав і себе – і чорта, і кума. Прочим, вся досада була отдана, щоб дуже був радий, що знялася метелиця. До дяка треба було пройти ще вісім разів більше дороги, як вони вже пройшли. Оба вони вернули назад. Вітер дув плечі, а крім куряви не було нічого витко. «Сти, кума! Ми, кажеться, не туди йдемо!» сказав Чуб, трохи відійшовши. «Я не бачу ні одної хати! Ех, яка метелиця! Поверни, нокуме, ну, трохи в бік, може, найдеш дорогу, а я тим часом тут підожду. І заманила якась нечиста сила тинятися по такій завірюсі!» «Не забудь закричати, як найдеш дорогу!» «Ех, яку купу снігу кинув сатана до очей!» А дороги не було видно. Кум відійшов на бік, бродив у високих чоботищах, взади, вперед, а в кінці прийшов прямо до коршми. Все його так дуже урадувало, що він забув все, струсив із себе сніг, увійшов у сіни. І навіть не журився тим, що лишив кума серед снігу. А чуба здавалося, що він найшов дорогу. Остановився і зачав верещати на ціле горло. А як побачив, що кума нема, рішив йти сам. Підійшов трохи і побачив свою хату. Купи снігу лежали довкруги неї і на криші. Забиваючи замерзлі руки, зачав стукати до дверей. І кричати на дочку, щоби отворила – Чого тобі тут треба? закричав коваль, виходячи з хати. Чуп пізнав голос коваля і відступив трохи взад. Е, се не моя хата, говорить до себе. До моєї хати коваль не зайде. Однак знов, коли приглянутися ближче, то це і не ковалева хата. Чия ж се хата? Ось на. Не пізнав. Та си хата Кривого Левченка, що недавно женився з молодою дівчиною. Тільки він має хату подібну до моєї. То-то мені й показалося чудним, що так скоро прибрив додому. Однак Левченко сидить тепер удяка. Все знаю певно. Чого ж тут хоче коваль? «Еге-ге! Він ходить до його молодої жінки! Ось як! Хорошо! Тепер я все хорошо зрозумів!» «Хто ти такий? І чого ти няєшся попід дверима?» – крикнув коваль голосніше і підступив ближче. «Ні, не скажу йому!» подумав Чуб. Ще то проклятий виродок почастувати штуханцями. Тут змінив Чуб голос і сказав. Це я, добрий чоловік, прийшов вам на радість поколядувати під вікном. Забирайся до чорта з твоїми колядками, сердито закричав Вакула. «Чого ти ще стоїш? Забирайся сей час вон!» Чуб вже мав сам такий намір, та йому досадно було, що мусів слухати приказу коваля. Здавалося, що злий дух торкав його за руку і велів сказати щось на перекір. «Що ж ти в самій річі так дуже розкричався?» – крикнув він тим самим голосом. «Я хочу колядувати, і кінець!» «Еге, та ти, як бачу, самими словами не вдоволився!» І в тій самій хвилі Чуб почув, як його заболіло у плечах. «Та ти, як бачу, зачинаєш вже й бити!» промовив Чуб, відступаючи. «Забирайся, забирайся!» Кричав коваль і гепнув чуба другий раз. «Що ж, восе ти?» Заголосив чуб таким голосом, в яким чути було і біль, і досаду, і злість. «Ти, як бачу, не знаєш жартів, і ще більше б'єш!» «Забирайся, забирайся!» Крикнув коваль і замкнув двері. «Диви, як розохотився!» – говорив Чуб, оставшися сам на вулиці. «Попробуй, бачиш який! Ось яка цяця!» «Ти гадаєш, що не найду на тебе суду? І, голубчику, я піду прямо до комісаря! Дам я тобі себе знати!» Не буду дивитися, що ти коваль і маляр. Однак поглянути треба на плечі. Думаю, що там синяки. Багато побив, вражий син. Жаль, що зимно, то і кожуха, годі скидати. Почекай же, чортівський ковалю, щоб Чорт розтрощив тебе і твою кузню. Ти побачиш ще. Бач, проклятий шибеник. Однак його тепер нема дома. Солоха, гадаю, сидить одна. О. Відай, не дуже далеко до неї. Може, піти? Пора тепер така, що нас ніхто не застане. Може, і сього буде? Бач, як боляче побив вражий коваль. Тут Чуб пошкрябав свою спину і перейшов на другий бік. Радість, що розлилася в нім на думку стрічі з Солохою. Забрала трохи біль і навіть не давала відчувати морозу, що гуляв сюди по вулицях. Часом на його лиці, де бороду і вуси метелиця замилила снігом вправніше самого цирулика і щепала за ніс свою жертву, проступала солодка усмішка. Но коли б сніг не сипався на всі боки перед його очима, то можна було б побачити, як чуб ставав, шкрябав спину і говорив, «Проклятий коваль, буляче побив!» І знову пускався в дорогу. Тоді, коли проворний Франц з хвостом і цапиною борідкою літав з димаря в димар, калитка, що висіла в нього на ребінці при боці, калитка – це турбина для грошей, гаманець, і в якій він мав схований місяць, якось нечайно зачепилася то печі відомкнулася, і місяць використав всю хвилю, вилетів через димар солошеної хати і поплив спокійно по небі. Всюди стало ясно. Заметіли, як би не було. Сніг заблистів широким срібним полем, і цілий засипався хрустальними звіздами, неначе потепліло. Товпа парубків і дівчат показалися з мішками. Задзвеніли пісні і попід хати зачали бігати колядники. Чудово блестить місяць. Годі висказати, як гарно замішатися в таку ніч між товпу жартовливих сміючих дівчат і між парубків, готових на всякі жарти і видумки, що їх може тільки вислухати розрадувана ніч. В кожусі тепло, і від морозу ще більше горять щоки. Товпи дівчат з мішками убігли до хати чуба і окружили Оксану. Крик, ригіт, гамір оглушали коваля. Всі, одна наперед другої, хотіли розказати красавиці якусь новинку. Повипорожнювали мішки і хвалилися паляницями, ковбасами, варениками, яких доволі вже були наколядували. Оксана, здавалося, була весела і вдоволена, говорила то з одною, то з другою, і хіхоталася без впину. З досадою і завистю глядів коваль на таку радість, і тим разом проклинав коляди, хоч сам від них був без ума. «Е, Одарко!» – сказала весела красавиця, обернувшися до одної дівчини. «У тебе нові черевики? Ах, які гарні!» Ще й з золотом. Гарно все, ударко, що у тебе є такий чоловік, що купує тобі такі черевики. Мені ніхто таких не купить. Не тужи, моя ненаглядна Оксана, підхопив коваль. Я дістану для тебе такі черевики, яких жадна навіть паночка не носить. Ти? Сказала Оксана, скоро і важно поглядівши на нього. Подивлюся, чи ти дістанеш таких черевиків, що їх я могла надіти на свої ноги? Хіба що принесеш мені сі черевики, що їх носить сама цариця? Бач, який захотіла, скрикнула сміючись дівоча толпа. Так, продовжала горда красавиця. Будьте мені свідками. Як ковальва кула принесе мені ті самі черевики, що їх носить цариця, то ось вам моє слово, що вийду за него сей час заміж. І дівчата потягнули за собою вередливу красавицю. Смійся, смійся, говорив коваль, виходячи услід за ними. Я сам сміюся над собою. Думаю і не можу передумати, куди подівся мій ум. Вона мене не любить, ну, бо з нею. Чи на світі тільки одна Оксана? Богу дякувати, хороших дівчат, і без неї доволі в селі. Та що ж бо такого Оксана? З неї не буде ніколи доброї газдині. Е, досить, пора перестати дуріти. Та всю пору, коли коваль готов був бути рішучим, який злий дух поставив перед його очі розрадований образ Оксани, що немов говорила насмішливо «Дістане коваль цариціні черевики, вийду за нього заміж». І він цілий захвилював і знов зачав думати об одній Оксані. Товпи колядників, парубки окремо, а дівчата окремо, перебігали з одної вулиці в другу, а коваль шов і не бачив нічого, і не брав участі всі веселості, яку так дуже любив. А тим часом чорт не на жарти розгніздився у Солохи, цілував її руки з такими надскакуваннями, як засідателю попівни брався за серце, охкав і говорив просто, що як Солоха не сповнить його бажання, і як все буває, не нагородить, то він готов на все – кинутися в воду, душу відправить прямо в пекло. Солоха була не так жорстока, до того чорт, як, звісно, був з нею в спілці – вона так любила, як за нею волочиться товпа, і рідко коли була без компанії. Сей вечір, однак, думала перевести один цем, тому що всі поважні мешканці села були запрошені до дяка на кутю. Та все пішло інакше, що тільки чорт заявив своє бажання, як почувся стук і голос голови. Солоха побігла відомкнути двері, і проворний чорт вліз в лежачий мішок. Голова стряси свого капелюха сніг, випив з рук солохи чарку горілки, розказав, що він з причини заметілі не пішов до дяка і що побачив світло в її хаті та й повернув сюди, щоб з нею перевести вечір. Не встиг голова слова сього вимовити, як почувся стукіт до дверей, і голос дяка. «Сховай мене куди-будь!» – прошептав голова. «Не хочу тепер стрінутися з дяком!» Солоха довго думала, куди сховати такого зажилого гостя. В кінці вибрала великий мішок з вуглем. Вуголь висипала катку і кремезний голова вліз сюди з вусами, і головою, і з капелюхом. Увійшов дяк, покашлюючи, і, затираючи руки, і сказав, що у нього не було нікого, і що він сердечно радий з того, що забавиться з нею, не побоявшися метелиці. Тут підійшов він до неї ближче, закашляв, усміхнувся, діткнувся пальцями її обнаженої, повної руки і промовив голосом, в яким чути було і лукавство, і самовдоволення. А що се у вас? «Великоліпна я, Солохо!» І сказавши все, він відскочив трохи взад. Як що? Рука! Осипи Никифоровичу!» «Ага! Рука! Ха-ха-ха!» Вимовив сердечно дяк, вдоволений з такого початку, і перейшовся по кімнаті. А що у вас дражайшая, солоха? Приступаючи до неї, так і зловив її легко за шию, і сей час відскочив назад. Нібито ви не бачите, осипаний Киефоровичу, одвітила солоха: шия а на ній дукачі. «О, Наші дукачі! Ха, ха ха І дяк знов перейшовся по кімнаті, потираючи руки. «Асе, що у вас, несравненна я солохо!» Невідомо, до чого був би тепер діткнувся сладострасний дяк своїми пальцями, як знов почувся стуки до дверей і голос козака Чуба. «Ах, Боже мій, стороннє є лице!» – закричав переляканий дяк. «Що тепер буде?» як застануть особу моєго звання, дійде до ця Кондрата. Но страх Дяка був з іншої причини. Він боявся більше того, щоб не дізналася про це його супруга, котра й без того страшною рукою зробила з його грубою коси дуже вузеньку. Ради Бога! «Добродітельна я солохо», – говорить він, дріжучи цілим тілом. «Ваша доброта, як говорить писаніє, луки глава трин, ой, стукає, їй Богу стукає, ой, сховай мене, куди будь!» Солоха висипала вуголь в катку з другого мішка, і худий дяк вліз сюди і сів на саме дно так, що на нього можна ще було насипати півмішка вугля. «Здравствуй, Солохо!» – сказав Чуб, входячи в хату. «Тільки, може, не ожидала мене, а? Правда, що не ожидала?» «Може бути, я в чим перешкодив?» Продовжив Чуб, показуючи на своїм лиці веселу міну, що давала знати о тім, що його голова намагалася пустити якусь шутку. «Може бути, що ти тут забавляєшся з ким-небудь? Може бути, що ти вже тут кого сховала?» І врадуваний такою своєю заміткою, Чуб засміявся, будучи того пересвідчення, що тільки він один тішиться прихильністю Солохи. «Ну, Солохо, дай тепер випити горівки. Гадаю, що горло у мене замерзло від проклятого морозу. Післа вже Бог таку ніч перед розжеством!» «Як зірвалося, чуєш, сулохо, як зірвалося! Ех, одубіли руки, не стягну кожуха! Як зірвалася та метелиця! Отвори!» Почувся голос на вулиці, і хтось стукнув до дверей. «Отвори!» Кричав хтось сильніше. «Це коваль!» Сказав Чуб і зловив капелюх. «Слухай, Солохо, куди хочеш, а сховай мене! За ніщо в світі не хочу, щоб мене побачив твій син, виродок проклятий! А щоб йому набіг міхур під очима, як копиця!» Солоха налякалася сама. Бігала, як загоріла, і забувшися, казала Чубові лізти в той мішок, де сидів жадяк. Бідний дяк не посмів навіть закашляти з болю, коли йому на голову сів тяжкий мужик. І оба чоботища замерзлим снігом притулив йому до бог лиць. Ковалю війшов, не говорячи ні слова, не знімаючи шапки. І майже повалився на лавку. Замітно було, що він чогось ослаб. Саме тоді, коли Солоха замикала за ним двері, щось стукнуло знову. Був се козак Свербигус. Його годі було сховати в мішок, бо такого мішка годі було найти. Він був товстіший від самого голови і висший від чубового кума. І тому Солоха повела його на город, щоб вислухати від нього то все, що він мав їй сказати. Коваль розсіяно глядів на угли своєї хати, слухуючися хвилями в коляди, що розносилися по селу, в кінці його очі остановилися на мішках. Чого лежать тут ці мішки? Їх давно треба б вже позабирати. Через всю дурну любов я одурів зовсім. Завтра праздник, а в хаті до сей пори лежить всяка дрянь. Треба їх віднести до кузні. І коваль присів до великанських міхів, перев'язав їх кріпше і хтів вже їх завдати собі на плечі. Та замітно було, що його думки гуляли. Бог зна куди, бо інакше... Він був би почув, як зашипів чуб, коли волос на його голові прикрутив шнурок, і дужий голова зачав вже доволі голосно гикати. «Невже ж не вийде з моєї головися Оксана?» – говорив коваль. «Не хочу думати о ній, а все думається, неначе умисно, тільки про неї». Чому все так, що думка проти волі ліза до голови? Який чорт, мішки стали тяжче, як перше. Певно, тут лежить ще щось, крім вугля. Дурень я, я забув, що тепер для мене все стало тяжче. Бувало перше, я міг зігнути і розігнути в одній долоні мідяний пятак. І кінську підкову, а тепер мішків з вуглем не підійму. Небавом буду валитися від вітру. Ні, скрикнув він, ободрившися, що я за баба, не дам нікому сміятися над собою. Хоч десять таких мішків, всіх підійму. І бодро завдав мішки на плечі, яких не понесло би двох крепких мужиків. «Взяти би сей!» Продовжав він, піднімаючи маленький, Де на дні лежав скулений чорт. «Тут, здається, я положив своє знарядє!» Сказав і вийшов з хати. Посвистуючи пісню, мені з жінкою не возиться! Голосніше й голосніше Роздавалися по вулицях пісні, сміхи й крики. Товпи веселого народу Збільшилися ще тими, що прийшли з сусідних сіл. Парубки шаліли й бісилися доволі. Часто серед коляд чути було, яку веселу пісню, зложену наскоро котрим з молодих козаків. Від часу до часу хтось товпив місто колядки, підспівував щедрівку і ревів на ціле горло. Щедрик, ведрик дайте вареник. Грудочку кашки, кільце колбаски. Сміх нагороджував весельчака. Маленькі вікна відмикалися, і худощава рука старухи, які лишалися в хатах разом з старезними дідами, висувалася з колбасою або з пирога. Парубки-дівки перегони підставляли мішки і ловили свою добичу. В однім місці парубки, зайшовши з всіх сторін, Окружали товпу дівчат. Шум, крик, один кидав снігом, другий виривав мішок із всякою всячиною. В другому місці дівчата ловили парубка, підставляли йому ногу, і він летів разом з мішком стрімголов на землю. Здавалося, що так будуть веселитися цілу ніч. А ніч не наче нарочно, така була прекрасна. Біліше від блеску снігу було місячне світло. Коваль остановився із своїми мішками. Він почув серед товпи дівчат голос і тоненький сміх Оксани. Всі жили в нім, здрігнули. Кинув на землю мішки так, що дяк на самім дні, аж гевкнув від болю на ціле горло і побіг з маленьким мішком на плечах разом з топою парубків що пішли слідом за дівочою товпою, серед якого чути було голос Оксани. Так, все вона, стоїть, мов цариця, і блистить чорними очима. Щось говорить до неї, гарний парубок, певне щось смішного, коли вона так сміється. Та вона все сміється, мимохіть якось, сам не понимаючи як, протиснувся коваль крізь товпу. І стану біля неї. А, Бакула, ти тут, сказала красавиця з тим самим усміхом, що зводив з ума Вакулу. Ну, багато наколядував. Е, такий невеличкий мішок. А цариці черевики дістань. Дістань, черевики, вийду за тебе заміж. І, засміявшися, побігла стовпою дівчат, мов скаменілий стояв коваль на одні місці. Ні, не можу, нема більше сили, промовив в кінці. Ну, мій Боже, чого вона така красна? Її погляд, мова, і все, -все так і палить, так і палить. Пора положити конець всьому. Пропадай душа! «Піду, топлюся в полонці і поминай, як звали!» І рішучим кроком пішов вперед, дігнав толпу дівчат, зрівнявся з Оксаною і сказав твердим голосом «Прощай, Оксано, шукай собі жениха, якого хочеш, дури, кого хочеш, і мене не побачиш вже на сім світі!» Красавиця здивувалася. Хтіла щось сказати, та Коваль махнув рукою і побіг. «Куди, Вакуло?» – кричали парубки, як побачили його. «Прощайте, братя!» – кричав Коваль в «Дасть Бог, побачимося на другім світі! На сім не гуляти нам більше разом! Прощайте і не згадуйте лихом!» Скажіть отцю Кіндратови, щоби відправив панахиду за мою грішну душу. Свічок дообразів чудотворця і Божої матері. Не намалював я грішний, бо був зайнятий дочасними справами. Все, що знаходиться в моїй скрині, даю на церков. Прощайте! Сказав се і побіг з мішком на плечах. Щось йому сталося, говорили парубки. Пропаща душа, набожно пробурмотала прохожа старуха. Треба йти сказати людям, що коваль повісився. А Вакула, перебігши кілька вулиць, задержався, щоб віддохнути. І куди я в самім ділі біжу, подумав, чи ж вже пропало все? Попробую ще спитати запорожця, пузатого пацюка. Кажуть, що він знає всіх чортів і все зробить, що схоче. Піду, не дам так душі загибати. А чорт, що довго лежав неповорушно, аж підскочив з радости. А коваль гадав, що він зачепив мішок рукою, тож удару по мішку сильним кулаком, завдав на плечі і попрямував до пузатого пацюка. Сей пузатий пацюк був дійсно колись запорожцем. Та чи його вигнали, чи, може, він сам утік із Запорожа, ніхто не знає. Давно, може, вже тому десять літ, прийшов до диканьки. Початково жив, як правдивий запорожець. Нічого не робив, спав півдня, їв за шістьох косарів, і випивав за одним махом майже ціле ведро. Прочим, було де й помістити, бо пацюк при не дуже великим рості був сильно грубий, а шарабари його були такі широкі, що ніг не було витко. Хоч он не знать, який великий крок ступив, здавалося, що вулицею йде грубезна бочка. Можливо, що із цього зачали люди прозивати пузатим. Не минуло кілька неділь від часу його приходу до села, а вже всі знали, що він ворожбит. Як хто заслаб, сей час кликав пацюка, а пацюк тільки щось пошептав, і хоробу немов відняло. Лучилося, що який шляхтич подавився кісткою з риби. Бацюк умів так штучно ударити долоною по спині, що кістка йшла своєю дорогою і не робила жодної шкоди шляхоцькому горлови. В останніх літах його бачили дуже рідко. Причиною було, можливо, лінивість, а може і те, що перетиснутися через двері ставало для нього щораз трудніше. І тому люди з потребами йшли таки до його хати. Коваль небезляко отворив двері і побачив пацюка, як сидів на землі по-турецьки перед чималою кадкою, на котрій стояла миска з галушками. Миска стояла, немов нарочно, рівно з його ротом. Не кивнувши навіть пальцем, він легенько нахилив голову до миски, хлептав юшку і ловив від часу до часу галушки. «Ні», – подумав Вакула, – «сей ще більше лінивий від чуба. Чуб, по крайній мірі, їсть ложкою, а сей і руки підняти не хоче». Пацюк так дуже був зайнятий галушками, що навіть мови не замітив приходу коваля, який ледве станув на порозі, то вже поклонився йому низенько. «Я до твоєї милости прийшов, пацюку!» сказав Вакула, кланяючися знов. Товстий пацюк підняв голову і знов почав хлептати галушки із юшкою. «Ти, кажуть, не у будь сказано, – сказав, набираючи духа коваль. Я говорю о тім, не тому, щоб тобі нанести яку обиду. Ти трохи посвячений чортом, – Вакула сказав ті слова. І налякався, погадав, що висловився не дуже мягко, і побоявся, щоби пацюк не зловив катки разом з мискою і не кинув йому прямо до голови. Тому відступився трохи, закрився рукавом, щоб гаряча юшка не захляпала йому очей. Но пацюк тільки глянув і знов зачав хлептати. Ободрений вакула рішив продовжати. «Я до тебе прийшов, пацюку! Дай Боже тобі всього добра, всього довольстві, хліба в пропорції!» Коваль умів деколи ужити модного слова. Навчився того, ще будучи в Полтаві, коли малював сотникову дерев'яну огорожу. «Приходиться мені пропадати! Нічого мені не поможе на світі! Що буде, то буде!» Приходиться ніби просити помочі від самого чорта. Що ж, пацюку? промовив коваль, не маючи жадної відповіді. Як буде? Як тобі треба чорта, то забирайся до чорта. одвітив пацюк, не піднімаючи на него очей, і зачав знов ликати галушки. Я тому прийшов до тебе, сказав коваль, кланяючись. Бо, крім тебе, думаю, ніхто не знає до чорта дороги. Пацюкні слова, доїдав останні галушки. Зроби ласку, добрий чоловіче. Не відмов, налягав коваль. Свинини, ковбас, пригарної муки, полотна, пшона. І чого іншого на случай потреби, як водиться між добрими людьми? Не пожалую. Скажи хоч, як знайти дорогу до чорта? Не мусить сей ходити за чортом, кому чорт за плечима, сказав рівнодушно Пацюк, не зміняючи свого положення. Вакула вп'яли в нього очі, неначе на Пацюковім чолі було виписане пояснення тих слів. Що він говорить? питало його здивоване лице а півотворені уста бажали зловити перше слово запорожця, мов галушку. А пацюк мовчав. Тут замітив Вакула, що ні галушок, ні катки перед ним не було, а на землі стояли дві миски. В одній було повно вареників, а в другій сметана. Його думки і очі остановилися на сій страві. «Погляньмо», – говорив він сам до себе. Як буде їсти пацюк вареники? Нахилятися він, певно, не схоче, щоби сербати як юшку з галушками. Треба вперед вареники замачати в сметану. Тільки що спів все подумати, пацюк роздіймив рот, поглянув на вареники і ще сильніше роздіймив рот. А вареник вискочив з миски, упав в сметану, перевернувся на другий бік, підскочив до гори. І прямо попав пацюків рот. Пацюк з'їв і знов роздіймив рот. А вареник таким же ладом пішов до його горла. Він брав на себе тільки один труд – жувати і ликати, тобто ковтати. Бач, яке диво! погадав коваль, утворивши рота, і всій самій хвилий замітив, що пиріг ліза йому до рота, і вже помастив губи сметаною. Відкинув, отже, пиріг, витер губи, і зачав роздумувати про все, які чудасії бувають у світі, і до якої мудрости доводить чоловіка нечиста сила. Притім замітив, що до може йому стати тільки пацюк, Поклонюся йому, поклонюся йому ще. Нехай роздумає хорошенько. Однак, що за чорт? Та ж нині голодна куття, а він їсть пироги, масні пироги. Який з мене дурак в самій річий. Стою тут і заробляю гріха назад. І побожний коваль швидко вибіг з хати. Однак чорт, що сидів у мішку, і наперед вже радувався, не міг витерпіти, щоб із його руку тікла така гарна добич. Як тільки коваль опустив мішок, він вискочив і сів ковалеви на шию. Мороз пішов по шкірі коваля, налякався і поблід. Не знав, що робити. Хотів уже хреститися. Та чорт нахилив своє собаче рильце до його правого вуха і сказав. «Все, твій друг, все зроблю для товариша і друга. Грошей дам, скільки хочеш!» Запищав до лівого вуха. «Оксана буде наша!» Шепнув знов, нахиливши знов рильце до правого вуха, а коваль стояв і думав. «Позволь!» – сказав кінці. «За таку ціну я готов бути твоїм!» Чорт сплеснув в долоні і з радости почав гопцювати по шиї коваля. «Аж тепер злобив я коваля!» – гадав він. Аж тепер мушу на тобі пімститися за всі твої образи і небилиці на чортів. Що тепер скажуть мої товариші, як дізнаються, що найпобожніший чоловік із села є в моїх руках? Тут чорт засміявся з радости, коли уявив собі, як він буде в пеклі дратувати все хвостате племя. І як буде біситися кулявий чорт? Кулявий це кульгавий, що уходив за першого до видумок. На, Вакуло, запитав чорт, не злізаючи з шиї, неначе боячися, щоб він не утік. Ти знаєш, що без контракту нічого не можна робити? Я готов, одвітив коваль. Чув я, що у вас треба підписуватися кров'ю. Пожди, добуду з кишені гвість. Тут він заложив назад руки і хватив чорта за хвіст. Бач, який смішак. закричав чорт, сміючись. Ну, гаразд. Досить жартів. Пожди, голубчику, закричав коваль. А се як тобі подобається? При тих словах він зробив хрест і чорт злагіднів, як ягнятко. Постій же, сказав він, стягаючи чорта за хвіст на землю. Будеш ти знати, як підмовляти до гріха добрих людей і чесних християн? Тут коваль скочив на него верхом і підняв руку, щоб знов його перехрестити. Помилуй вакуло. Жалісно простогнав нам чорт. «Всю зроблю, чого тобі треба? Відпусти тільки душу на покаяння. Не клади на мене хресного знамені». А ось, яким голосочком запищав проклятий німець. «Тепер я знаю, що робити». «Вези мене сей час на собі! Чуєш? Але ти як птах!» «Куди?» – спитав наляканий чорт. «До Петербурга! До самої цариці!» І коваль обімлів, коли почув, що підноситься у воздух. Довго стояла Оксана, роздумуючи дивні слова коваля, а всередині щось їй говорило – що вона застрого поступила собі з ковалем. І що буде, як він дійсно рішиться на щось страшне? Ще б таки, може бути, що він згоря залюбився в другій і з досади зачне її називати першою красавицею на селі. Ні, він мене любить, я така гарна. Він мене за ніщо не проміняє, він жартує. Удає, не мене й десять хвилин, як він певне прийде поглянути на мене. Я в дійсності строга, треба датися йому, так, не хотячи, поцілувати. Він урадується. І весела красавиця почала жартувати з подругами. Посійте, сказала одна з них. «Коваль забув свої мішки. Гляньте, які страшні мішки». Він наколядував не по-нашому. Я думаю, що люди кидали по чверть барана. А ковбас, а хліба, певно, не перелічиш. Розкіш, їсти буде на цілі свята. Все ковалеві мішки, підхопила Оксана. сім їх швидше до мене до хати і подивимося, чого він сюди наклад. Всі сміхом одобрили таку раду. «Та коли їх не в силі підняти!» – закричала дівоча Товпа, сілкуючися двигнути. Пустійте, сказала Оксана. «Побіжим скорше за санками і на санках повеземо!» І Товпа побігла за санками. Полоненим навкучилося сидіти в мішках, без огляду на все, що одяг продер для себе чималу діру. «Коли б так не було людей!» то він найшов би спосіб, щоб вилізти. Та вилізати з мішка при всіх, показати себе на сміх – це здержувало його, і він рішився чекати, стовнучи легко під намерзлими чубовими чоботищами. Чуб не менше бажав свободи, чуючи, що він сидів над чим-то таким, де невигідно страх було сидіти. Но як почув рішення своєї доньки – Успокоївся і не хотів вже вилізати, гадаючи, що додому треба було йти сотню або дві кроків, а вилізти, то треба витягнутися, защіпнути кожух, підв'язати пояс, та й по роботі. Нехай вже дівчата довезуть на санках. Не так сталося, як ожидав Чуб. Тоді, коли дівчата побігли за санками, худощавий кум виходив з шинку розстроєний і лихий. Шинкарка ніяк не хотіла йому поборгувати. Він хотів чекати в шинку, щоб прийшов який подорожній дворянин та й почастував його. А тут, мовомисно, всі дворяни лишилися вдома, як чесні християни, їли кутю серед своїх домашніх. Роздумуючи о розстроєнню нервів і о дерев'янім серцю жидівки шинкарки, кум зашпортався у мішки. І остановився, здивований. «Бач, які мішки хтось покинув на дорозі», – сказав він, оглядаючися на всі боки. «Може, тут свинина є?» «Дописало кому-то щастя наколядувати стільки всякої всячини! Які великі мішки! Нехай буде, що вони набиті паляницями і коржами! І недобре!» Хоч якби тут були одні тільки паляниці. І то бо так. Жидівка за кожну паляницю дає восьмуху горівки. Треба скорше забрати їх, щоб хто не побачив. І взяв собі мішок з чубами дяком і почув, однак, що ноша щось за тяжиня. Ні, одному буде тяжко нести, сказав. А ось. Мов нарочно. Іде ткач шапуваленьку. Здоров, Остапе, здоров. сказав ткач і остановився. Куди йдеш? А так йду куди ноги несуть. Поможи добрий чоловіче мішки занести. Хтось колядував та й покинув серед дороги. «Поділимося добром по половині! Мішки? А ще мішки? З книшами? Чи з паляницями? Гадаю, що все є!» Тут виломали вони з плота чималі коли, поклали на них мішок і понесли на плечах. «Куди ж понесемо його? До шинку?» – спитав ткач дорогою. «І я так думаю, що в шинок!» Так проклята жидівка не повірить, погадає, що ми де-небудь вкрали, а я щойно шинку. Ми віднесемо його в мою хату, нам ніхто на заваді не стане, тільки жена вдома». «Чи певно жена вдома?» – спитав ображений ткач. «Слава Богу, ми не зовсім ще без ума», – сказав кум. «Чорт мене не потягнув би там, де вона! Вона, гадаю, буде до рана волочитися з бабами!» «Хто там?» – закричала кумова жінка, почувши шум сіня, коли прийшли оба товариші з мішком і отворила хатні двері. «Кумо стопів! Ось тобі на!» – шепнув ткач і опустив руки. Чубова жінка була собі такого роду сокровище, яких немало на білім світі. Так як її муж, вона ніколи не сиділа в хаті і майже цілий день пересиджувала у кумів і зажиточних старух. Хвалила і їла з великим апетитом, а рано сварилася з чоловіком тому, що бачила його тільки ранком. Хата їх була два рази старша від шароварів волосного писаря. Криша була в многих місцях без соломи. З плота лишилися тільки останки, тому що кожний, як виходив з хати, ніколи не брав палки на пса в надії, що буде йти біля кумового плота та й виломить собі ломаку. Печі не палилося не раз три дні. Все, що тільки вспіла ніжна супруга дістати від добрих людей, ховала якнайдальше від свого мужа, а не раз забирала й в нього все, чого тільки не вспів він пропити в шинку. Кум не уступав їй ніколи, хоч як був холоднокровний, і тому майже завсігди виходив з хати з синяками під очима, а дорога жіночка охкала і йшла се розказати старухам, якийсь чоловік не годяй. І кілько побої від нього витерпить. Тепер можна собі уявити, як налякався кум ткачем такою нечайною появою. Вони опустили мішок, закриваючи його полами. Та вже було запізно. Кумова жінка хоч слабо виділа на очі, так і мішок замітила. «О, все гарно!» Сказала вона з таким наголосом, в яким почулася радість яструба. О, все хорошо, так багато наколядували, так роблять завсіхди добрі люди. Ета ні, ви десь украли. Покажіть мені, покажіть, цей час ваш мішок. Лисий чорт тобі покаже, а не ми, сказав кум люто. «А тобі що до того?» – сказав ткач. «Ми наколядували, а не ти». «Ні, ти мені мусиш показати, не годяй п'янице!» – крикнула баба і ударила високого кума кулаком під бородок і почала дертися до мішка. А ткач кум відважно боронили мішка і відогнали її назад. Не спіли вони застановитися, як супруга вибігла до сіни з коцюбою в руках. Проворно луснула коцюбою мужа по руках, ткача по спині, і вже стояла біля мішка. «Як ми її припустили!» – сказав ткач. «Е, що ми припустили? А чому же ти припустив?» – сказав кум холоднокровно. «У вас, коцюба, витко зелізна!» – сказав після довшої мовчанки ткач, чихаючи спину. «Моя жінка купила минувшого року на ярмарку коцюбу, дала півкопи. До да нічого, не болить!» А тоді утішена супруга поставила каганець на столі, розв'язала мішок і заглянула до середини. Та витко, що старечі її очі, що так добре побачили мішок, на цей раз ошибнулися. «Ей, та тут лежить цілий кабан!» – закричала вона і сплеснула з радости в долоні. «Кабан, чуєш? Цілий кабан!» – торкав ткач кума. «А ти всьому винуватий! Що ж робити?» сказав кум, здвигаючи раменами. Як що? Чого ми стоїмо? Відбері мішо. Ну, приступай. Забирайтеся геть, забирайтеся. Це наш кабан, кричав підступаючи, ткач. Забирайся, забирайся, чортова бабо, це не твоє добро. Говорив кум, приближаючися. Супруга схопила знов коцюбу та чув всю хвилю, виліз з мішка і став серед сіней, витягаючися, як чоловік, що саме пробудився зі сну. Кумова жінка крикнула, ударила по полах руками, і всі мимохіть роздябли рот. «Що ж вона дурна говорить? Кабан! Це не кабан!» Сказав кум. І випули в очі. Бач, якого чоловіка кинуло мішок, сказав переляканий ткач. Хоч як хочеш, говори хоч трісний, а тут таки не обійшлося без нечистої сили. Та ж він пролізе через віконце. Секум! Крикнув кум, придивившися. «А ти думав, хто?» Сказав Чуб і засміявся. Що? Славну штуку я вам утяв! А ви, не боги, хотіли мене з'їсти місто свинини? Пождіть, я вас порадую! В мішку лежить ще щось! Як не кабан, то певно порося!» або яка інша звірина. Підо мною щось порушалося. Ткачи кум кинулися до мішка. Баба причепилася з другого боку і знов зачалася бися колотнеча, коли бдяк, побачивши, що годі укритися, не був викарабкався з мішка. Кумова жінка остовпіла і випустила з рук ноги. За який зачала була вже тягнути з мішка дяка. Ось і другий ще, крикнув ткач переляканий. Чорт знає, як сталося на світі. Голова ходором ходить. Не ковбаси і не паляниці, а людей кидають до мішка. Седяк. дяк сказав приглянувшися чуб. Ось тобі на це солоха сховала в мішок. А я дивлюся, що її хата повна мішків. Тепер все знаю. У неї в кождім мішку сиділо по два чоловіки. «А я гада, що вона тільки мені одному. Ось тобі й Солоха!» Дівчата дуже здивувалися, коли не найшли одного мішка. «Нічого робити, буде з нас і одного!» – лепитала Оксана. Всі кинулися до мішка і викотили його на санки. Голова постановив мовчати, думаючи, що як він закричить, щоб його випустили і розв'язали мішок, то дівчата розбіжаться, подумають, що в мішку сидить діявол, і так оставлять мішок на вулиці, може, й до завтра. А дівчата узялися дружно за руки і побігли, як вітер, за санками по скрипучим снігу. Дехто з них, шаліючи, сідали на санки, другі таборилися на самого голову. Голова рішив сього перетерпіти. Кінці приїхали, отворили сіняшні і хатні двері і серед реготу втащили мішок до середини. Погляньмо, що тут лежить. закричали всі і кинулися розв'язувати. Тут щікавка, тобто гікавка, що цілий час мучила його, так змоглася, що він зачав щікати і кашляти на ціле горло. Ах, тут сидить хтось, закричали всі і зляком кинулися до дверей. Що за чорт? Куди ви утікаєте, як загорілі?» – сказав чуб, входячи в хату. Ах, тату, сказала Оксана. – «В мішку хтось сидить. В якому мішку? Де ви його взяли? Коваль покинув серед дороги, сказали всі. «Ну так, не говорив я», – подумав Чуб. «Чого ж ви налякалися? Подивимося! Ану-ка, чоловіче, не погнівайся тільки, що не кличу по імені, вилізай з мішка!» Голова виліз. «Ах!» – крикнули дівчата. «І голова вліз туди!» Говорив до себе Чуб, оглядаючи його недовірчиво від ніг до голови. Бач я. Є. Більше він не міг нічого вимовити. Голова також був незвичайно змішаний і не знав, що робити. Трохи і на дворі холодно, сказав кінці, звертаючись до Чуба. Морозець є, одвітив Чуб. А дозволь спитати тебе, «Чим ти мастиш свої чоботи? Смарцем чи діхтем?» Він хотів не все сказати. Він хотів спитати, як ти голову залізь сюди у сей мішок, та сам не понимав, як сказав щось іншого. «Діхтем ліпше», – сказав голова. «Ну, будь здоров, чубе!» і натиснув шапку та й вийшов з хати. Чому я спитав дурний, чим він мастить чоботи? промовив чуб, поглядаючи на двері, якими щойно вийшов голова. Ех, солоха. Такого чоловіка засадити в мішок. Бач, чортова баба. А я дурак. А де ж сей проклятий мішок? Я кинула його в кут, у нім нема більше нічого, сказала Оксана. Знаю я сі штучки, нема нічого. Подай його сюди, там ще один сидить. Витрясіть, ну хорошенько. Що, нічого? Бач, проклята баба, а глянути на неї то така свята, неначе наче скоромного ніколи і в рот не брала. Та лишім Чуба з його досадою, а вернім до коваля, бо на дворі буде вже певно дев'ята година. Спочатку видалося Вакулі страшно, коли він від землі піднісся на таку висоту, що нічого не в силі був зобачити на долині, і перелетів, мов муха. Під самим місяцем так, що коли б не був трохи відхилився, то був би його зачепив шапкою, а коли трохи опустився, то набрав відваги і зачав навіть кепкувати над чортом. Його смішило до крайності, як чорт бчхікав і кашляв, коли він знімав шиї хрестик і підносив до чорта. Нарочно підносив коваль руки, щоби пошкрябатися в голову. А чурк летів ще скорше, бо думав, що коваль забирається його перехрестити. Високо всюди було ясно. Воздух був прозорий серед легкої срібної мли. Видко було все. Можна було навіть замітити, як біля них перелетів вихром чарівник, сидячи на горшку. Як звізди зібралися в гурток, бавилися в жмурки. Як клубився оподалік серед облаків, цілий рій духів, як чорт, що гуляв коло місяця, зняв шапку, коли побачив коваля, що їхав верхом, як летіла з поворотом сама мітла, на якій недавно їздила відьма, де треба було. Чимало цікавого вони зустрічали, а все, побачивши коваля, остановлялося на хвилину, щоби подивитися на нього, а опісля неслося далі і продовжало своє. А коваль мчався безнастанно, поки не заблистів перед ним Петербург, цілий, вогни. Тоді була з якоїсь нагоди ілюмінація. Чорт перелетів через гору, перекинувся в коня, і коваль побачив себе на вулиці на лихій шкапі. «Боже, милий! Стукіт грім блеск!» По обох боках займаються стіни чотироповерхові, стукіт кінських копит і коліс відзиваються громом і відбиваються на чотири сторони. Доми росли і неначе піднімалися із землі на кожнім кроці. Мости дрожали, карити мінялися, фірмани лакеї кричали, сніг свистів під тисячню скорих сани, що летіли з усіх боків. Пішоходи тиснулися поміж домами по рівних хідниках, і великі їх тіни мелькали по стінах, досягаючи димарів і криш. З подивом оглядався коваль на всі боки. Йому здавалося, що всі доми звертають на нього свої безчисленні огненні очі і вдивляються. Пані вкритих сукном шуба, він бачив так багато, що не знав, перед котрим знімати шапку. Боже мій! «Як багато тут панства!» – погадав Коваль. «Я думаю, що кожний, котрий йде вулицею в шубі, то засідатель і знов засідатель. А й що їдуть в таких дивоглядних бричках скляних, то коли не городничі, то певно комісарі або ще щось знатнішого». Його думки перервав чорт. «Чи прямо їхати до цариці?» «Ні, страшно», – погадав коваль. «Тут десь опинилися запорожці, що восени їхали через диканку. Вони їхали з письмом до цариці. Чи не порадитися їх?» «Гей, сатано, залізь в мою кишеню і веди до запорожців!» «І чорт цей час похудів і став таким маленьким!» що без труду залізьому в кишеню, а Вакула не встиг оглянутися, як очутився перед великим домом. Увійшов, сам не знаючи як на сходи, отворив двері і подався трохи взад від блеску, як побачив прибрану кімнату. То сей час набрав відваги, бо пізнав тих запорожців, що переїжджали через диканьку, а тепер сиділи на шовкових диванах, підобхавши під себе чоботища, намащені дігтем, і курили сильний тютюн, що у нас його називають бакуном. – Гаразд, панове, помагай вам, Боже, ось де ми побачилися, – сказав коваль, підійшов ближче і поклонився до самої землі. – Що це за чоловік? – спитав козак, що сидів найближче, свого сусіда. «А ви не пізнали?» – сказав Коваль. «Це я, Вакула, Коваль. Як ви їхали восени через диканьку, то гостилися у мене. Дай вам, Боже, всякого здоров'я і многих літ, повних два дні. І новий обруч я тоді набив на колесо від вашої брички». «А?» – сказав Запорожець. «То сей Коваль, що гарно малює. Здорово, земляче, ти чого сюди забрів?» А так, захотів подивитися. Що ж, земляче, сказав знов запорожець, і щоби показати, що він може говорити, і по-московській додав. Що, Большой Город? Ковалі себе не хотів засоромити і не показатися новиком. Прочим, як ви вже бачили вище, він знав також грамотний язик. Говірні знатня, одвітив він рівнодушно. Нечего сказати, доми балшущі, картини висять, скрізь важливі, ноги з доми і списані буквами, із сусального золота, Да чреззвичайності. Нечего сказати, чудная пропорція. Коли запорожці почули, як свобідно він говорить, вивели заключення, вилічне для нього. «Опісля поговоримо з тобою, земляче більше, а тепер ми їдемо сей час до цариці». «До цариці? А будьте ласкаві, панове, візьміть і мене з собою!» «Тебе!» – вимовив запорожець таким способом, як говорить дядько до свого чотиролітнього синка, що просить посадити його на великого коня. «Що ти будеш там робити?» «Ні, годі!» Тут по його лиці розлилася повага. «Мої, брате, будемо з царицею говорити про свої справи!» «Возьміть!» – настоював коваль. «Проси!» – шепнув він тихо чортовий, ударивши кулаком по кишені. Не вспів вимовити того слова, а вже другий запорожець сказав. «Возьмімо його в самім ділі, брате!» «Гаразд, возьмімо!» Додали другі, надягай же таке плаття, як ми маємо на собі. Коваль натягнув на себе зелений жупан, і в тій такій хвилі отворилися двері, і увійшов якийсь чоловік, кажучи, що пора їхати. І знов дивно, здавалося, ковалевий, коли понісся він в чималій кареті, що гойдалася на ресорах, а з обох боків, попри неї, бігли назад чотироповерхові доми. А гостинець, здавалося, сам підбігав під кінські копита. Боже ти мій, який світ! думав коваль. У нас навіть вдень не буде так ясно. Карети задержалися перед двором. Запорожці вийшли, ступили в гарні сіни і почали йти по блискучих освічених сходах. Що за сходи? шепнув до себе коваль. Шкода по них ногами йти, які хороші. Ось говорять, брешуть байки, який чорт брешуть. Боже, ти мій, що за поруче, яка робота! Тут одного заліза вийшло за 50 рублів. Коли запорожці вийшли сходами на гору, перейшли першу залю. Жваво ступав за ними Коваль, боячися на кождім кроці, поховзнутися на долівці. Минули ще три салі, а Коваль таки все не переставав розглядатися. Коли вступили до четвертої, він мимохідь приступив до образа, що висів на стіні. Це була причиста діва з Ісусом на руках. Що за образ? Що за прекрасний малюнок? говорив Коваль до себе. Ось, здається, говорить мов жива, а святе дитятко і ручки притиснуло і усміхається біднятко. А краски, Боже ти мій, які краски! Як горить голуба краска. Хороша робота. Певно, що ґрунт намальований самим дорогим блейвасом. «То вже як не дивне це малювання, алеся мідна ручка!» Продовжав він, підходячи до дверей і лов'ячи за замок. «Стоїть ще більшого подиву! Ех, яке прекрасне оброблення! Гадаю, що все робили німецькі ковалі, і то за великі гроші!» «Може бути, що ще довго був би коваль, роздумував!» Коли Блакей з гальоном не був взяв його під руку і не замітив, щоб не відставав надто від других, тут казали їм ждати. В салі було трохи генералів у мундірах, шитих золотом. Запорожці поклонилися на всі боки і станули разом. За хвилю увійшов в супроводі великої дружини чоловік високий, досить грубий, в гетьманськім строю, в жовтих чоботищах. Волосся в нього було поковдане, одно око трохи зизовате. На лиці ясніли, якось величавість, у всіх рухах швидко було навичку приказувати. Всі генерали, що походжали в золотомшитих мундурах, засуєтилися, поклонилися низенько. Здавалося, що ловили кожне його словечко або незначний рух, щоб сей час все виповняти – та гетьман не звернув навіть уваги на се, тільки кивнув головою і підійшов до запорожців. Всі запорожці поклонилися в ноги. Чи ви тут всі? спитав він протяжно, трохи через ніс. Та всі, батьку, одвітили запорожці, кланяючися знов. Не забудьте говорити так, як я вас учив. Ні, батьку, не забудемо. «Це цар?» – спитав коваль одного запорожця. «Та де цар? Це сам Патьомкін!» – одвітив. В сумежній кімнаті почулися голоси, і коваль не знав, куди дінути свої очі від многих увійшовших дам в атласовім платю з довгими хвостами в золотом шитих кафтанах. Він бачив один тільки блеск, а більше нічого. Запорожці знову пали на землю і закричали в голос «Помилуй, мамо, помилуй!». Коваль не бачив нічого, тільки розтягнувся і сам, як довгий на підлозі. «Встаньте!» – почувся над ними приказуючий, але і приятний голос. Дехто з дворян засуєтилися і торкали запорожців. «Не встанем, мамо, не встанем!» «Умрем, не встанем!» – кричали запорожці. Патьомкін прикусував губи. В кінці підійшов сам і шепнув одному запорожцеві. Запорожці піднялися. Тут осмілився й коваль підняти голову і побачив перед собою невеликого росту жінку, трохи навіть красиву, напудровану, з голубими очима і усміхненим лицем що так уміло все собі покорити і могло належати до одної тільки царствуючої женщини. — Світліший обіця познайомити мене нині з моїм народом, якого я ще не бачила, — говорила дама з голубими очима, вдивляючися цікаво на запорожців. — Чи хорошо вас тут приймають? — продовжала вона, підступаючи ближче. «Та спасибі, мамо, провіян дають хороший, хоч барани таки не такі у вас, як у нас на Запорожу, то чому ж не жити як-небудь?» Патьомкін наморщив брови, видячи, що запорожці не говорять всего, чого він їх научив. Один запорожець усміхнувся і виступив наперед. «Помилуй, мамо, чи тебе прогнівив вірний нарід?» Чи ми, може, тримали разом з поганим татарином? Чи вразили тебе ділом або помишленням? За що такий гнів на нас? Ми чули, що приказуєш всюди будувати кріпости від нас. Опісля чули, що хочеш нас повернути в карабінери, А тепер чуємо нові напасти. Чим провинилося запорозьке військо? Чи тим, що перевело твою армію через Перекоп? і помогло твоїм генералам порубати кримців!» Патюмкін мовчав і чистив малою щіточкою свої брилянти на руках. «Чого ж ви хочете?» – спитала цариця Катерина. Запорожці глянули значно один на другого. «Тепер пора! Цариця питає, чого хочете!» – сказав до себе коваль і знов повалився на землю. «Ваше царське величество! Не кажіть карати!» А кажіть милувати, чого не угнів, будь сказано вашій царські величности, зроблені черевики, що на ваших ногах. Я думаю, що ні один швець, ні в однім царстві на світі не уміє так зробити. Боже ти мій, коли. «Так моя жінка убрала такі черевики!» Цариця засміялася, дворяни засміялися також. Патьомкіний хмурився і усміхався. Запорожці почали торкати під руку коваля, думаючи, що він зійшов з ума. «Устань!» – сказала ласкаво цариця. «Коли хочеш мати такі черевики, то це дуже легко зробити!» Принесіть йому мої дорогі черевики і золотом. Дійсно, мені подобається його простодушність. Ось вам, продовжала цариця і глянула на оподалік стоячого панка з повним блідим лицем, якого одяг вказувало, що він не належить до числа придворних. Предмет остроумного вашого пера «Ви, ваше царське величество, дуже ласкаві! Тут треба, по крайній мірі, ля фонтена!» – одвіти, кланюючийся панок. «Почести вам скажу! Я до сей пори без пам'яті від вашого бригадира!» Мова йде про комедію «Бригадир» Дениса Івановича фон Візіна, російського письменника епохи Катерини II засновника російської побутової комедії. – Ви незвичайно хорошо читаєте, однакож, – продовжала цариця, обертаючися до запорожців, – я чула, що всі чи у вас ніколи не женяться. – Як же, мамо, так чоловікові, сама знаєш, без жінки трудно жити, – отвітив той сам запорожець, що говорив з ковалем. І коваль дивувався, чуючи, що сей запорожець, знаючи так хорошо грамотний язик, говорить з неначе нарочно самим грубим мужицьким нарічієм. «Хитрий нарід», – подумав коваль. «Певно, що робить він все не даром». «Ми не монахи», – продовжав запорожець, – «а люди грішні. Нас тягне до скоромного, як других грішних людей». Є у нас немало таких, що мають жінки, тільки що не живуть з ними в Січі. Є такі, що мають свої жінки в Польщі. І є такі, що мають жінки на Україні. І є такі, що мають жінки в Туреччині. Саме тоді принесли ковалеві черевики. Боже мій, Що за красота! Крикнув він весело, узявши черевики. Ваше царське величество! Що ж, коли черевики такі на ногах, і в них ви, ваше благородіє, певно, ходите на лід ховзатися? То які мусять бути самі ніжки? Гадаю, що й з самого цукру. Цариця, що дійсно мала гарні невеличкі ніжки, не могла не засміятися, почувши такий комплімент із уст простодушного коваля котрий в своїм запорожському дінню виглядав на кравця, помимо свого смаглявого лиця. Урадований такою ласкою, коваль хотів було вже поспитати царицю всім, чи це правда, що царі їдять один тільки мід і сало і таке інше, та почув, що запорожці торкають його в бік, тому отже рішив мовчати». І коли цариця звернулася до стариків і зачала розпитувати, як вони живуть в січі, які водяться звичаї, то він, відійшовши назад, нагнувся до кишені, сказав тихо «Винеси мене звідси, чим мерщій, І знову чутився на дворі «Утопився, їй Бог, утопився! Ось, щоб я не устала з того місця, що утопився!» лепетала товстатка чиха, стоячи в під диканських баб на вулиці. «Що ж, чи я яка брехунка? Чи я у кого вкрала корову? Чи я, може, кого вже обманила, що мені не дають віри?» кричала баба в козацькій свиті з фіолетовим носом, вимахуючи руками. «О, щоби мені води не захтілося пити, коли стара переперчиха не виділа власними очима, як коваль повісився!» «Коваль повісився? Ось тобі на!» – сказав голова, що виходив від чуба і приступив ближче до тих, що говорили. «Скажи, радше, щоб тобі горівки не захтілося пити, стара пянице!» – відрізала ткачиха. «Треба бути такою дурною, як ти, щоби повіситися!» «Він утопився! Утопився в полонці! Я така певна, як сего, що ти була перед хвилею у шинкарки!» Бачим чим попрікнула!» – гнівливо крикнула баба з фіолетовим носом. «Ти мовчала, потаскухо! Хіба, може, я не знаю, що до тебе ходить щовечора дяк?» Ткачиха визвірилася. «Що дяк? До кого дяк? Що ти брешеш?» «Дяк?» запитала, вдираючися між сварливих дячиха, убрана в кожух із зайчих шкір, критий сірим сукном. «Я дам вам за дяка!» «Хто се говорить? Дяк!» «А ось до кого ходить дяк!» сказала баба з фіолетовим носом, показуючи на ткачиху. «Так се ти, суко? Сказала дячиха, підступаючи до Ткачихи. То ти, відьмо, напускаєш на нього туман і поїш його нечистим зільем, щоб ходив до тебе. Відчипися від мене, сатано! крикнула Ткачиха. Бач, проклята відьма! «Щоб ти не діждалася своїх дітей побачити, негідна!» чу! Тут дячиха плюнула ткачисі прямо в очі. Ткачиха хотіла зробити то само, та не хочячи плюнула на неголене лице голови, що підсунувся ближче, щоби ліпше чути сварку. о Ого, на боба! закричав Голова, утираючи полою лице, і підняв кнут. Цей час розійшлися всі сварливі на всі боки. Отже, ковалю топився. Боже ти мій! сказав Голова і знову бтерся. Отже, утопився. «А який був гарний маляр! Які сильні ножі і серпи умів виковувати! Що за сила була? Однак, – продовжав він, задумавшись, – таких людей мало в нашім селі. Я замітив, ще сидячи в мішку, що йому щось хибує». «От тобі, коваль, був, а тепер його нема, а я збирався підкувати свою рябу копилу». І повний такий християнський думок голова побрив у свою хату. Оксана засумувала, коли до неї дійшли такі вісти. Вона мало вірила очам переперчихи і сплетням бабським. Знала вона, що коваль був дуже набожний і не схоче погубити своєї душі. Та що, як він дійсно пішов з села, щоб більше сюди не повернутися. А такий парень не найдеться другий, і він так її любив. Красавиця переверталася цілу ніч з одного боку на другий на своїй ліжку і не могла заснути. То хотіла перестати думати. І то знов думала, і ціло горіла, аж до раня зовсім залюбилася в коваля. Чуб не виявив ні радости, ні жалю, як почув, що сталося з ковалем. Його голова була зайнята одним, він ніяк не в силі був забути зради Солохи. Настав ранок, церкова наповнилася народом, старі жінки в білих намітках, білих суконних свитках. Набожно хрестилися при вході. Дворянки в зелених і жовтих кафтанах, а дека навіть в синіх кунтушах із золотими назаді вусами стояли попереду. Дівчата, що мали на головах намотану цілу копицю стяжок, а на шиях повно коралів, хрестиків і дукачів, намагалися дібратися ще ближче до іконостасу. А поперед всіх стояли дворяни і прості мужики з вусами, щубами, з товстими шиями і тільки що виголеними підбородками. Всі, по більшій часті в кобеняках, з під котрих видко було свиту, у одних білу, а у других синю. На всіх лицях, куди не глянеш, було видко радість. Голова тепер облизувався, уявляючи собі, як то він небавом буде заїдати ковбасу. Дівчата думали, як то вони будуть ковзатися на леду з хлопцями. Старухи, сердешніше, як коли, ніде, шептали молитви. На цілу церкву було чути, як козак сверби гуз бив поклони. Одна тільки Оксана стояла, мов не своя, молилася і не молилася. На серці у неї стовпилося так багато чувств ріжнородних. Одно болючіше від другого, що і лице її було дуже засумоване. Дівчата не знали, яка причина цьому, і не підозрівали, щоби тут причиною був коваль. Однак не тільки Оксана була зайнята ковалем. Всі люди замітили, що свято ніби не свято, бо чогось бракувало. Як на біду, дяк захрип після своєї мандрівки в мішку. І співав ледве чутним голосом. Правда, приїздший бас співав хорошо, та ліпше було би, коли б такий коваль був. Він завсіхди бувало, як тільки співали Отче наш або Іжехерувими. Ішов до Крилосу, і відти виводив таким напівом, яким співають Полтаві. Вже минула утрення, після утрені минула й обідня. Куди ж в самій річі запропастився коваль? Ще бистріше нісся чорт з ковалем назад, і мить опинився в коло своєї хати. Тоді запіяв когут. Куди? закричав коваль, зловивши за хвіст чорта, що хотів утікати. Постій, приятелю, ще не все. Я ще тобі не подякував. І зловив хворостину, вчистив йому три удари і бідний чорт зачав утікати, як мужик, якого щойно випарив засідатель. І так, місто сего, щоби спокусити, соблазнити і вивести в поле других, ворог людського роду сам пошився в дурній. Після цього Вакував війшов до сіней, зарився в сіно і переспав до обіду. Коли пробудився, налякався, як побачив, що сонце вже під полуднем. «Я проспав і утренню, і обідню!» Тут побожний коваль задумався і прийшов до пересвічення, що все певно, Бог нарочно хотів покарати його намір погубити свою душу, і тому наслав сон, котрий не дав йому вибратися навіть до церкви. Однак успокоївся тим, що слідуючої неділі висповідається – а від нинішнього дня зачне щодня бити 50 поклонів через цілий рік. Заглянув в хату, не було нікого, видкого Солоха ще не вернула. Обережно дістав він із-за пазухи черевики і знов радувався дорогою роботою і чудною подією минулої ночі. Умився, убрався якнайліпше, надів те саме одіяння, що його дістав від запорожців, Вийняв зі скрині нову шапку з решетилівських кожухів із синім верхом, якої не надівав на голову ні разу від того часу, коли купив її, будучи в Полтаві, взяв також новий різноцвітний пояс і положив то все разом з нагайкою в хустину і пішов просто до чуба. Чуб вилупив очі, коли прийшов до нього коваль і не знав, з чого дивуватися, чи з того, що коваль воскрес. Чи тому, що коваль посмів до нього прийти, чи тому, що він обрався так гарно по запорозьки. Та ще більше чудувався він, коли Вакула розв'язав хустину і положив перед ним новісіньку шапку й пояс, якого не видів ще ніхто в селі, а сам упав йому в ноги і проговорив благальним голосом. Помилуй, батьку, не гнівайся. Ось тобі нагайка, бий! Кілько душа заважає, віддаюся тобі сам, каюся за все, бий, та тільки не гнівайся. Ти чий же братався, коли то спокійним батьком, разом з ним хліб сіль їв і мого пив. Чуб не без внутрішнього вдоволення бачив, як коваль, що нікому в селі у вуз не був. Гнув жмени п'ятаки і підкови, як гречані варениці. Той самий коваль лежав тепер у його ніг. Щоб ще більше поконати коваля, чуб на гайку і ударив коваля тричі по спині. Ну, буде з тебе, вставай, старших людей все слухай, забудьмо все, що було між нами. А тепер говори, чого тобі хочеться. Віддай, батьку, за мене Оксану. Чуб трохи подумав, глянув на шапку й пояс. Шапка була прекрасна. Пояс також не уступав перед нею, згадав зраду солохи і сказав рішучо: Добре, присилай старостів! Ой! скрикнула Оксана, переступаючи через поріг, і, побачивши коваля, Впялила в нього очі з зачудуванням і радістю. «Глянь, які я приніс тобі черевики», – сказав Вакула, – «ті самі, що їх носить цариця». «Ні, мені не треба черевиків», – заговорила вона, вимахуючи руками і не зводячи з нього очей. «Я й без черевиків». Дальше вона не договорила і зарумянилася. Коваль підійшов ближче і взяв її за руку. Красавиця і очі спустила. Ще ніколи не була вона так незвичайно хороша. Залюблений коваль тихо поцілував її, але це її ще більше почервоніло, і вона стала ще кращою. Переїжджав через диканьку блаженної пам'яті архієрей, хвалив місце. Де стоїть село, і, йдучи вулицею, остановився перед новою хатою. А чи ясе така розмальована хата? спитав преосвященний хорошу жінку, що стояла біля дверей з дитиною на руках. Ковалява кули сказала, кланяючись Оксана бо все була б вона гарно, хороша робота! сказав архієрей, придивляючись до дверей і вікон. А вікна були кругом обведені червоною краскою, а на дверях були намальовані козаки на конях з люльками в зубах. Та ще більше похвалив преосвященний Вакулу, коли довідався, що він сповнив церковну покуту і даром помалював цілий лівий крилос з зеленою краскою з червоними цвітами. Однак це не все. На стіні збоку, як увійдеш в церковь, намалював вакула чорта в пеклі. Такого гидкого, що всі плювали, коли переходили мимо. А баби, як тільки розплакалася їм на руках дитина, підносили її до образа і говорили. «Он бач, яка-кака намальована!» І дитина переставала проливати слізоньки, скоса гляділа на образ і притискалася до грудей матери. Конець. 1832 рік, читала Лілія Мироненко.